Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Mikael Olsson. Vad har en egyptisk cigarettförsäljare- nedskjuten vid Suezkanalen med en pubkväll i Stockholm att göra? Ja, För min del var det två små händelser den här veckan- som väckte en stor fråga. Den om patriotism, framförallt amerikansk. Låt oss börja på pubben. I onsdags kväll slankar jag in för en bit mat efter jobbet- vid disken satt fem, sex yngre män i blågula tröjor. Och när jag frågade varför så sa de Det är ju match snart, Sverige-Brasilien. Och sen tillade en av dem. Och man är väl patriot eller på bred göteborska. Matchen gick inte så bra, men så fort Albecklen, Anders, Svensson eller någon annan spelare fick till något så göd från disken Yeah, right on, cool, yippie men det blev nu ingen blågul kväll, patrioterna gick hem och över baren hängde ändå en flagga i helt andra färger, rött, vitt och blått. En likadan flagga som den som prydde det amerikanska fartyg som i veckan sköt ner en egyptier när han närmade sig sin lilla båt för att sälja cigaretter. Amerikanska fartyg fruktar ju småbåtar efter attacken mot USS Cole som år 2000 dödade 17 matroser. Global Patriot hette förresten det amerikanska fartyg som öppnade eld. Global Patriot, kan man vara det? Ja, amerikansk patriotism är i alla fall för närvarande överallt, globalt. Något Mohammed Fouad Afifi, han hette så den där egyptiska cigarettförsäljaren och jag påminner som i veckan. Mohammed bokstavligt och ödestiget vid Suez och jag under högljudda men mycket lugnare former på pubben. Som inte heter pub längre förresten. De kallar sig American Sports Bar. Välkomna till Konflikt. I can hear you. I can hear you. Om världen bortom Bush och kan höra dig! Jag kan höra dig! Och den konservativa professorn i Boston som tror att amerikanska idéer om världsledarskap och militära maktmedel är de verkliga valvinnarna. Den liberala författaren från Brooklyn som inte tror politikerna vågar förändring. Militären måste ta initiativet. Kommentarer från bland annat bokaktuelle Pierre Chorie. Sist om Hollywood där film och tv gör goda affärer på politik och påverkan. Från några lyssnare får vi återkommande mejl om att vi stirrar oss blinda på just USAs agerande- jämfört länder som till exempel Venezuela och Vitryssland. Ja, det stämmer nog. Och det är inte så konstigt. För USA är nu världens dominant i särklass. Ekonomiskt, kulturellt och inte minst militärt. Och därför följer medborgare världen över med stort intresse- den amerikanska presidentvalskampanjen till exempel och fick de bestämma världens medborgare det indikerar i alla fall en rad internationella opinionsundersökningar så skulle den här mannen vinna valet Many around the world are disappointed with our actions and many in our own country have come to doubt either the wisdom or the capacity to shape events beyond our borders Some have even suggested that America's time has passed i reject the notion that American moment has passed. I dismiss the cynics who say that this century cannot be another when, in the words of President Franklin Roosevelt, we lead the world in battling immediate evils and promoting the ultimate good. I still believe that America is the last best hope on Earth. And it is time to fill that role once more. Barack Obama, som av många europeer ses som det hopp om en radikalt ändrad amerikansk utrikespolitik som gör slut på krigen och söker samarbete istället för att peka med hela handen. Och när också så sent som igår fyra före detta utrikesministrar, Kissinger, Powell, Baker och Albright ger idéerna om stängning av Guantanamo och samtal med Iran sitt stöd, ja då ökar naturligtvis hoppet om ett nytt amerikanskt uppträdande internationellt. Men tidningen Economist till exempel, de varnar och skriver att citat, det är lustigt hur ofta utlänningar blir förvånade när de förstår att amerikanska presidenter tjänar amerikanska intressen inte hela världens och de intressena, de är inte alltid samma sak. För är det en idé presidentkandidaterna är eniga om så är det idén om att USA måste ha ledningen i världen. Obama citerar Roosevelts internationella aktivism och hävdar att USA är det sista bästa hoppet på jorden. Konkurrenten John McCain lutar sig istället mot en annan gammal president och citerar Harry Truman. Gud har lyft oss till vår nuvarande position av makt och styrka för ett stort syftes skull. Och det, ja det är det som går hem bland amerikanska väljare. Konflikt har besökt den lilla staden Ridgecrest i centrala Kalifornien, som är ett starkt republikanskt feste. att att det är det. är det Ridgecrests viceborgmästare. Tom Wicknick, som också äger en av stans vapenbutiker- är på besök i broderskapsklubben Eagle Lodge. Han är här för att övertyga medlemmarna att rösta ja till höjd lokal moms- för att stan ska få pengar att reparera alla sönderkörda gator. Alla är överens om att gatorna behöver rustas- men skattehöjning klingar ändå så falskt i republikanska öron. Själv har Tom Wicknick aldrig någonsin röstat för höjda skatter. Men denna gång så ser han ingen annan utväg. Det är tveklöst en ovanlig åtgärd för en konservativ republikan, medger han efter mötet. Oh, very unusual. I've never voted for a tax increase in my life. And it's gonna be the first time that I'm actually out asking for people to vote for one. And it just tears me up to do that. It really does. Liknande förslag har gått i stöpet två gånger tidigare. Motståndet mot höjda skatter är djupt förankrat. China Lake Naval Air Weapons Center är utan jämförelse den största arbetsgivaren i Richcrest. I en del av Mojave-öknen, lite större än Närke, så utvecklar och testar den amerikanska marinen- flertalet av sina missiler och ger jobb till omkring en tredjedel av stans 25 000 invånare. Militären är stans livsnerv, säger Nathaniel Lydell. Nedskärningarna under Clinton administrationen var kännbara här men med satsningarna efter 11 september har stan fått nytt liv. Det börjar och the med During the 1990-talet var really hurt, and och population decreased dramatically and that all changed in after September 11th in 2002 about 60 years ago the population started increasing again Med tanke på marinbasens stora betydelse drar inte Richcrest då nytta av alla de skatte som republikanerna tycker så illa om frågar jag Lois Barris But you rely in this community, especially, rely heavily on the Department of Defense for all the jobs out at uh, China. Oh, that's true. That's true. And that's tax money. So, so you really get your bucks' worth, don't you? That's true. But that goes back to my basic premise with the Constitution. That is the thing they should be doing: is providing for the defense of the country. Welcome back. Du lyssnar på Community Spin på Fox Talk 1360, KWDJ Ridgecrest. Konstitutionens hörnstenar är också ofta ett ämne i den lokala pratshow- -"The Community Spin", som Lois Beres deltar i på lördagmånader. Liksom individens eget ansvar och rättigheter. Att storebror inte ska ta hand om mig- för när han gör det så kommer han också att tala om för mig hur jag ska leva- det är ju meningen att jag ska vara fri, säger Lois Burris. I think there's a certain amount of personal responsibility. I need to plan for myself. I don't have to want Big Brother to come down and take care of me, because when he takes care of me, he's going to want to tell me what to do, and I'm supposed to be free. Richcrest är kanske en isolerad oas ute i den kaliforniska öknen, långt från resten av världen de republikanska väljare jag träffar har blandade känslor när det gäller omvärldens bild av USA. Viceborgmästare Tom Wicknick är lite besvärad av synen på USA som unilateral översittare. Och också något trampad på tårna. Vi som gör så mycket som aldrig säger nej när någon ber om hjälp. Vi vill verkligen göra gott, säger han. I think the people of the United States really, really want to be to do good and to be you know to help the world you know in general we don't like to turn our back on anybody that wants help you know while we shouldn't be the police force of the world when andra som chuck Tracy är mer rättframma. han har inga problem med att usa agerar på egen hand vem ska ställa saker till rätt om inte vi gör det undrar han Well we'll be the bully because no one else is gonna do it Who's going to do it if we don't? Well, does it need to be done? Some things need to be done. Iraq needs to be done. And we did it. And who went with us? Not too many. Lois Barris anser att USA bara ska agera världspolis om amerikanska medborgare är hotade. Däremot har vi inte rätt att invadera andra länder bara för att vi inte gillar regimen där. I don't believe that we have a right to just go into somebody's country and say we don't like the way you're doing it so change it det. not all right the only way we have a right to do anything is if it is going to have direkt impact on the citizens of america till en början stödde lois barris invasionen av irak nu är hon mer osäker hotet därifrån är nu borta säger hon däremot så känner de sig inte säkrare nu snarare tvärtom i think that threat is gone but jag är inte mer safe jag think maybe less safe i will uh, ask everybody to join in the uh, pledge of allegiance by bob beecroft i pledge allegiance to the flag the eonsta kväll och fullmäktige möts i det nya stadshuset den stora frågan som inte ens hunnit komma med på dagordningen är gårdagens efterlängtade besked om en ny stor federal satsning på marinbasen china lake som kommer att ge omkring 1000 nya jobb. Vise Tom Wicknick kan inte hålla tillbaka entusiasmen och fullmäktigeledamoten Dan Clark påpekar att Richcrest kommer att bli en fyrbåk i ett hav av arbetslöshet och ekonomiskt kaos. There's a serious serious recession coming down. We're going to be a beacon of prosperity in a in a sea of unemployment and and economic chaos. So it's a bigger blessing than we can even imagine. It was just, I mean it was a breath of fresh air. Nya job, stigande fastighetspriser och ett ekonomiskt uppsving som kanske också kan leda till att det blir lättare att reparera stads gator. And we're Sist ljud från statsfullmäktige i Ridgecrest där vi bland annat kunde höra Tom Wicknick, vapenhandlare och republikansk viceborgmästare som glädde sig åt nya försvarsinvesteringar i stan. Reporter Claes Andreasson. Vi ringde upp Pierre Choury, chef för den oberoende internationella tankesmedjan Fridi i Madrid, tidigare svensk FN-ambassadör och nu aktuell med en dags färskbok bok med titeln Draksodens år, 11 september i och världen efter Bush. Och Bill McCormack, själv amerikan men chef för förlag och kommunikation vid svenska tankesmedjan Timbro. Men först ut Anders Stefansson, professor i amerikansk historia vid Columbia University i New York. Är väljarna vi hörde i Ridgecrest representativa? Ja, vi ser om det. En, en viss typ av republikansk väljarkår, den som tillhör The Gumbel, som de brukar kalla det. Den, det vill säga den, den, ekonomisk, den ekonomiska svär som bildades efter andra världskriget. Från Seattle ner till södra Kalifornien, över södra USA och upp till Boston på östkusten. Det vill säga en, en ekonomisk, ett ekonomiskt system, ekosystem som baserar sig på militärutgifter, det är inte nödvändigtvis baser som i det här fallet. Så att det är klart, de gillar alltid federala utgifter som går till saker som man inte kan politiskt motsätta sig. Mm. Vad säger du, med McCormack? Är det något du känner igen? Jo, men det är, det är klart att man känner igen det. Men jag tyckte att det var intressant att jag kommer till att hon radioprataren där. Att hon sa att ja, men det är klart att det är det här som skatter ska betala för, det vill säga försvarsmakten. Och det, det är ju genomgående äh, tråd i, i republikanska och libertarianska rörelsen. Att det är det främst uppgiften för, för staten, det vill säga försvara medborgarna. Mm. Pierre Chori, en sak som sägs i det här reportaget är också att USA har en historisk uppgift att, att vara ledande, en historisk mission för världen. Du har ju vistats långa perioder i USA som FN-ambassadör till exempel. Är det här något som är en allmän uppfattning i USA som du säger det? det är ganska utbredd. Det är ju ungefär som Lenins tes på sin tid att Sovjetunionen skulle också ha någon ledande roll i världen och en världsrevolution skulle utsprida sig. Men det går ju inte i den här globaliserade tiden att en nation, det må vara Israel, USA och vem det är som tror sig ha denna roll. utan Vi måste ju samarbeta inom den internationella rättens ramar i FN för att möta de nya också globala hoten. Så att det där eh, borde var, ske en pedagogisk uppgift i USA att så inte är fallet. Men tyvärr så hör vi ju tvärtom ifrån några av presidentkandidaterna i alla fall. Är det inte så att alla amerikaner tycker att USA ska vara ledande? Det frågan är ju bara om de ska vara samarbetande som ledare eller om de ska vara unilaterala. Nej, då, det, det är inte alls så. Utan jag har träffat flera och känner flera som tycker att man ska vara multilateralist. Att man ska samverka i de internationella organisationer och institutioner som USA tog initiativet till efter andra världskriget att bygga upp det bland FN. Ja, men är det någon som tycker att det är bra med FN? Tycker du att USA ska vara ledande inom FN? Eller har jag fel där? Ja, men eh, felet visar sig nu när man försöker på felaktiga grunder göra det till exempel i Irak eller i Mellanöstern. Det går ju ett pipan. Jag vet det ja men Vi också har också sett att till exempel John McCain har, har mjukat upp det lite grann. Att att han gav ett tag i Los Angeles för ett par dagar sedan som jag tyckte var ganska personligt och nyanserat och ambitiöst. Och där han talade väldigt mycket om att samarbeta multilateralt med demokratiska allierade ute i världen och mycket, mycket mer samarbetsvillig framtoning. Tack William McCormack. Ja, vi återkommer till er så småningom. Det är fler som noterat John McCains signaler i veckan om en mer samarbetsinriktad amerikansk utrikespolitik. Men en som tillåter sig tvivla på det, det är Andrew Basevich. Han är professor i internationella relationer vid universitetet i Boston- och han har gjort sig känd som en skarp och många gånger hård debattör i utrikespolitiska frågor. Politiskt är han djupt konservativ med en bakgrund som militäranalytiker och lärare vid officerskolan West Point. Eh, och han medverkar också regelbundet i värdemässigt så skilda tidningar och tidskrifter som The National Interest, Foreign Policy, The American Conservative, The Nation, Washington Post med flera. Och där i Washington Post, där redogjorde han också för det personliga pris han fått betala för kriget i Irak. Hans son dödades nämligen av en självmordsbomb i irakiska Salah al-Din förra året. Professor Bejsevich, som själv tidigt var emot invasionen av Irak, skriver att sonen försökte vara en god soldat. Men att han själv försökte vara en god medborgare genom att argumentera mot kriget. Andrew Besevich som skulle kunna sorteras in i det isolationistiska facket bland utrikespolitiska tänkare beskriver i sina böcker och artiklar de strukturer och värderingar som skapar amerikansk utrikespolitik där militärmakt blivit den viktigaste ingrediensen långt före George Bush kom till makten säger han. Europeans have the impression that President Bush's emphasis on military power... Tvärtom vad många tror så är den utrikespolitik som George Bush fört de senaste sju åren längs samma principiella linjer som presidenterna närmast före honom säger professor Beisevic under hela kalla krigseran från 1945 till 1988 i 43 år- var antalet amerikanska väpnade insatser sex stycken- inklusive Korea- och Vietnamkrigen. Efter Vietnam var både republikaner och demokrater- oerhört försiktiga med att skicka trupper utomlands. Men 1989, vid murens fall, vid kalla krigets slut- Ja, då gick proppen ur, enligt Bejsevich. Under de 13 åren mellan operation Just Cause, invasionen i Panama som avsatte Noriega, och operation Iraqi Freedom, invasionen och avsättandet av Saddam Hussein, ja, då blev nya väpnade insatser av olika slag på olika håll en årlig rutin. Och då räknar professor Baševich varken de nästan dagliga bombningarna av Irak under 90-talets senaste år eller de mindre militära insatserna i Colombia, Östtimor och Filippinerna. President Bill Clinton blev något av en rekordhållare. By the 1990s Clinton as president uses force more frequently and more places for more purposes than any of his predecessors. Clinton used force Really 90-talet blev ett decennium av militär interventionism som närmar sig frenesi, säger Bejsevich, och väljer sina ord illmarigt när han kallar Clintons användande av våld för promiskuöst. Hur som helst var det tecken på en växande ny militarism, säger Andrew Bejsevich. I sin bok The New Militarism – How Americans Are Seduced by War- börjar Bejsevich sin berättelse med USAs nederlag i Vietnam. Då, då tappade många amerikaner tron på militärmakt- och alternativa idéer växte i styrka. Grupper som evangeliska protestanter, delar av officerskåren- traditionellt konservativa- och nu konservativa kände sig provocerade och gick till motoffensiv. Och Den enklaste symbolen för nation och styrka blev deras vapen. They sa in the revival of military power a way to trö to övertun samma sociale and kulturella chänas that we identify with the 1960s. To put it simply. Det sa military virtues as a way to restore old fashioned or traditional values in the United States. Så enligt professor Bejzovich själv politiskt konservativ med militär bakgrund fördes under sent 70 talen en ideologisk kamp i USA där framhållandet av militären och militära dygder användes till att bekämpa nya sociala idéer och lyfta fram andra traditionella konservativa värden istället. Och de konservativa och nykonservativa lyckades. I think they succeeded in their project and the Expression of their success really is Resultatet av den kamp om inrikesförhållanden och värderingar blev till slut en växande militarism, hävdar Andrew Basevich, som i sin tur tar sig uttryck i en militär budget som nu är större än ett genomsnittligt år under hela kalla kriget om militära utgifter som överstiger resten av världens länders sammantaget säger professor Baisevic men ingen höjer särskilt på ögonbrynen över det i USA säger han This was not a controversial issue in the United States. The I mean, Republicans and Democrats would squabble about the defense budget on the margins but Republicans and Democrats together were committed to the notion that we were going maintain global military supremacy And therefore they were both committed to unusually high levels of military spending, despite the fact there was no serious national security threat uh, you know, of, of the type that we dealt with during the 20th century. Republikaner och demokrater kädade lite om småposter i försvarsbudgeten, den säger Basebit. Men grundprincipen att historiskt sett enorma pengar krävdes för att behålla militär överlägsenhet, det var alla eniga om. Trots att det inte fanns någon uppenbar fiende efter kalla kriget. när 11 september attentaten ägde rum 2001, ja då fanns plötsligt en fiende igen och militarismen slog ut i full blom, säger Andrew Bacovich. President Bush förklarade snabbt ett globalt krig utan bortre tidsgräns. Now, I think historians 100 years from now will scratch their heads trying to figure out why the United States government thought that the way to prevent another 9-11 was to launch a global war. It was a strategically preposterous response. We should have launched a, an international police effort. We didn't need to launch a global war. The very fact that the president could say that and have almost nobody question whether or not global war was the proper response to the 9-11 attacks, was one example of how a militaristic mindset had taken hold in the United States. Americans had come to believe that, that war would provide the antidote to violent Islamic radicalism. Att ingen i USA högljutt protesterade mot idén att ett globalt krig kunde lösa problemet med radikal islamism visar hur långt militariseringen av det politiska tänkandet gått, säger professor Bejsevich. Och militarism, en övertro på militära lösningar, blir en häxbryggd tillsammans med idén om att USA har en särskild räddande uppgift gentemot världen, säger han. I think that idea is pernicious, I think it's deeply unfortunate, but it's also, I think, uh, almost indelibly a part of the American character. Speaking for myself, as an American, uh, I don't believe the United States has some special providential mission to the rest of the world. Bejsevich som själv helst skulle se att USA nöjer sig med att vara en nation på samma nivå som andra anser att idén om USAs särskilda uppgift, den demokratiska missionen som funnits från nationens födelse han anser att den är skadlig. Men tyvärr är den oskyldjaktligt förenad med det amerikanska, säger han. Och här sluts cirkeln. George Bush är inte så annelunda eller extrem som människor som inte känner USA kan förledas att tro, säger professor Beisevicz. My key point would would be that Bush could not have done what he has done had it not been for a set of ideas and attitudes attitudes about war and about military power that had already achieved legitimacy even before he himself became president. President Bush är enligt Andrew Bacevich den logiska följden av det mönster som bildats av gamla idéer om en nationell stor uppgift att leda och en historisk möjlighet i form av en monumental militär överlägsenhet. The problem is that many of the people who believe in this American mission think that the best way to accomplish that American mission is to use American power to make the world change. That's what the Iraq war was about. We were going to make Iraq change. We were going to make Iraq into a liberal democracy. And what we've seen in Iraq, as we've seen in other places, is that by and large, that's a formula for failure rather than for success. So does it make a big difference in foreign policy and policy in regard to militarism? Who is elected in November? It doesn't make nearly as much uh, uh, difference as, I think, Andrew Bejsevich, skribent, författare, militär, analytiker och professor i internationella relationer vid universitetet i Boston. Som alltså tror att skillnaderna i amerikansk utrikespolitik inte kommer att bli särskilt stora, även under en ny president. Grundläggande styrande värderingar delas av kandidaterna, anser han. Billy McCormack Timbro och professor Anders Stefansson i New York är med oss. Men först Pierre Choury. Är det riktigt att vem som blir president inte betyder så alldeles mycket? Nej, jag tror inte det, utan eh, jag tror att det skulle bli ett avgörande skillnad med Obama som president. Vilket avseende? Ja, därför att han är den mest öppna. Han är, som Anders sa tidigare, inte bunden till någon gammal linje. Om man tittar på rådgivarna kring dem så, så ser man en tydlig skillnad där. Eh, McCain har ju nykonservativa eh, typer med anknytning till Likud och Hillary har ju sina gamla Holbrook och de här medan Obama har lite nytt folk onekligen. Ja, fast så, jag håller inte lite... riktigt med så James Baker som var ju eh, utrikesminister under Bush den äldre, han har ju backat McCain och kallat honom för en, en, en pragmatisk realist i, i, i utrikesfrågor. Jo, men i och med att Obama är den som har sagt jag är öppen för en dialog va? då håller inte han fast i de här gamla hjulspåren, man ska inte tala med Kuba, man ska tala med Iran. Och framförallt så kan man också tänka sig att att tala med alla som, som får försöka få fram en politisk lösning, det tror jag är den avgörande skillnaden. Fast jag tror du... att oavsett om det är Obama, Clinton eller McCain så kommer man till exempel bevara NATO, bekämpa spridning av kärnvapen, backar Japan, Taiwan, Sydkorea. Bekämpa bekämpar i... av kärnvapen idag? Ja, men, och, och liksom backar och Israel och, och anpassa sig till Kina. Alltså, jag, jag tror inte det kommer att bli någon avsevärd för det. Jag tror, jag tror att det kan bli en avgörande förändring när det gäller geopolitiken och militarismen om Obama skulle väljas. Däremot så finns det en annan aspekt. Hur, hur då Anders? Hur skulle den skillnaden sig ja, ut? Jag vet inte, därför att jag tror inte Obama själv vet det, men jag tror att Obamas bakgrund och hans generella inställning till politiken gör att han, igen, jag använder ordet lättrörlig, jag tror att han, han skulle kunna föreställa sig saker som inte konventionen kan föreställa sig idag. Det vill säga de här spåren som Pierre refererar till. Och det gör att han är en spännande kandidat från den synvinkeln sett. Han är ju mer som Bill Clinton än någon annan. Därför att Bill Clinton, även om han som Bejsevich insisterar här började med eh, militariseringen av utrikespolitiken så var inte militariseringen av utrikespolitiken hans egentliga gebit. Det var inte det som kännetecknade clinton administration, utan det var finanspolitiken. Det var Robert Rubin som styrde egentligen den amerikanska utrikespolitiken. Om man ser det som... Eh, en enhet uh, under 90-talet. Det var mer och bättre globalisering. Jag menar, trots allt så är det så att uh, militärpolitiken och geopolitiken är inte allt uh, uh, i den amerikanska utrikespolitiken. För det finns en gigantisk sfär som heter finanspolitik och handelspolitik. Och de där sfärerna är ju inte identiska och det, det finns många olikheter mellan de där sfärerna och det finns olikheter i inställningen till hur de... Uh, hur USA ska fungera inom dem. Det vill säga att USAs förhållande till Kina militärpolitiskt är oerhört konfliktfyllt. USAs förhållande till Kina ekonomiskt är väldigt tätt och intimt. Anders Stefansson, vi återkommer till det här också till Shuri och McCormack på Clintons tid så låg alltså fokus på handelspolitiken snarare än militären trots de många interventionerna men i dagens USA som just firat om det är nu rätt ord femårsjubileum för invasionen i Irak, där pratar numera även liberaler militärpolitik konfliktsivar Ekman ringde Fred Kaplan säkerhetspolitisk kolumnist på Washington Post slate.com och är författare till boken And Daydream Believers, en bok om Bush-administrationens utrikespolitik. Kaplan är en klassisk bush amerikansk liberal hans bas är Brooklyn en bastion av vänsterintellektuella och långt ifrån mojave testflygningar allra helst skulle han se att Amerika som återigen bygger internationella institutioner som FN och NATO snarare än att rasera dem som man anser skett under Bush men en sån utveckling tror han är ganska osannolik istället tycker han att USA i första hand måste anpassa passa till den nya säkerhetspolitiska situationen, och han fokuserar precis som Andrew Bacevich på den amerikanska militären. The end of the Cold War has really created a situation. It's not even so much multilateral or multipolar politics. It's it's almost veering toward anarchy. It's very fluid. Basically, the world now is the way that the world has tended to be in the decades and centuries before the Cold War. USA är inte längre en supermakt, säger Kaplan. Åtminstone inte i den mening man gav ordet under det kalla kriget. Istället verkar man i en närmast anarkisk värld- som världen såg ut under årtiondena och århundradena före 1945. I den här världen med helt nya sorters hot- ge dem pengar man satsar på en massiv militär mycket mindre än vad man kan föreställa sig. At some point there's going to have to be a, a pretty radical reform of the entire military establishment. I mean the United States is now spending about 600 billion dollars a year on the military and that is not including not including the money that's spent for the wars in Afghanistan and Iraq. USA har idag 600 miljarder dollar om året i militära utgifter. Och den summan inkluderar inte ens kostnaderna för krigen i Afghanistan och Irak, säger Kaplan. Snart måste det här enorma militära etablissemanget reformeras och det är radikalt. Det måste anpassas till den helt nya situation som USA befinner sig i sedan slutet av kalla kriget. We we can barely sustain 150,000 troops in Iraq and about one third that number in Afghanistan and we can't control the situation there i mean Iraq and Afghanistan back in, in the cold war those would be considered those would have been called small wars very small wars and so how serious can military threats by the united states be t be taken uh if we can't even control the situation in countries like these vem tar militära hot från USA på allvar, undrar Kaplan, när den mäktiga amerikanska militären inte ens klarar av att kontrollera situationen i små krig som de i Afghanistan och Irak? Det är det tydligaste exemplet på varför USA inte klarar sig ensamt i dagens värld, menar han. Vad som behövs är istället en mer realistisk syn på militär makt. If we don't start i wouldn't even say balanced. I would just say realistic view of what power is all about, of what military forces can and cannot do, and of, of what kinds of things you need in an Inser inte de amerikanska ledarna. De här begränsningarna kommer det att få digra konsekvenser. Den amerikanska armén har börjat visa tydliga tecken på att krakelera sig kaplan eftersom den pressas hårt av krigen i Mellanöstern. Därför hoppas han att en slags överlevnadsinstinkt ska sätta in. I think this is going to have to come from within the military itself because Congress and in fact most people who become president are too concerned about their image to face the problem dead on. Hos politiker finns inte mycket att hämta, menar Fred Kaplan, säkerhetspolitisk kolumnist på Slate och författare till Daydream Believers, en nyutkommen bok om börsadministrationens utrikespolitik. De är alldeles för oroliga för sin image och när det gäller just nationell säkerhet är de extra känsliga. Och även om opinionsundersökningar visar att republikanska väljare är mycket mer ovilliga att välja en mindre militaristisk linje än demokrater. Säger Kaplan att känsligheten faktiskt gäller båda partierna. You talk about the gap between Democrats and Republicans that's true but even among Democrats uh there's a great reluctance to call those kinds of things into question for fear of being uh accused of being soft on defense or wanting to weaken us or Även bland demokratiska politiker och presidentkandidater finns en stark tvekan att ifrågasätta försvarsutgifterna, säger Kaplan. Ingen vill anklagas för att vara en mjukis i försvarsfrågor eller att vilja försvaga USA. Att det är så, säger han, är på ett sätt helt naturligt. You know, we were attacked a few years ago. Många amerikaner, även de som teoretiskt kan hålla med om vad jag säger, vill se till att den här presidenten kommer att hålla oss säkra och vara starka nog att skjuta tillbaka om vi blir attackerade. USA attackerades faktiskt för några år sedan, påpekar Kaplan. Och många amerikaner vill vara säkra på att deras president är beredd att försvara dem och att slå tillbaka hårt ifall något liknande skulle hända igen. Men även om Kaplan hyser liten tilltro till att politikerna ska kunna kliva av den inslagna utrikespolitiska vägen finns ändå ett litet hopp. Maybe someone who can get past the rhetoric, who, who can create a new rhetoric uh, of what strength really is and to make that appealing. I, I'm hoping for example that, uh, that, that, that someone like Obama uh, might be capable of... Uh, Precis som så många andra ställer alltså Fred Kaplan sin förhoppning till vad de ser som Barack Obamas nästan magiska transformativa förmåga att kunna ändra sakförhållanden med bara ord. Men om inget sker är Kaplan rädd för att USA undan för undan kommer att förlora sin viktiga roll på den internationella scenen och det tror han skulle vara till skada för hela västvärlden. The alternative to this is to retreat even further into isolation and to become weaker and less and less a player on the world stage which which I think is not to America's advantage and and perhaps not to the western world's advantage uh because I think without a leader of something like the United States potential stature uh things can uh devolve into anarchy Fred Kaplan som han alltså rätteligen heter, journalist och författare intervjuad av Konfliktsiva Ekman. Ja, Kaplan anser alltså att ett isolerat USA som förlorar den positiva ledande roll i världen som man skulle kunna ha, det kommer att leda till något riktigt riktigt farligt. Bokaktuelle Pierre Shori, bilden med Cormack från Timbro kommenterar, men först professor Anders Stefansson, vad är din kommentar? Alla vill väl ha ett USA som följer konsensus, någon slags internationell inställning om hur den internationella politiken bör föras. Det fanns ju trots allt efter 2001, efter september 11 ett ganska typiskt amerikanskt sätt att förhålla sig till världen som man inte följde i kriget mot terrorismen när man gjorde det till ett krig. Och det är ju den lagliga vägen, det vill säga juridikens princip att man ska följa eh, idén om att att världspolitiken bör baseras på normer och regler och inte på militär makt i huvudsak. Och den inställningen är ju faktiskt ganska väl förankrad i den amerikanska kulturen. Och jag kan föreställa mig att man skulle retoriskt kunna ändra på den amerikanska framtoningen i den andemeningen. Och att särskilt Obama på den punkten skulle kunna, bli, skulle kunna tänka nytt. Och det är, det är faktiskt ingen större förändring om man uttrycker det i amerikanska kulturella termer. Man skulle mycket väl kunna säga att, att terrorism är ett problem som har att göra med kriminalitet, inte med politiska motsättningar i huvudsak. Och Följde man den linjen så tror jag att man skulle kunna ska säga, skapa om sig själv som världspolitisk aktör och få med sig rätt stora delar av det så kallade världssamfundet. USA mm. är ju inte klar av miljöförstöring, världsfattigdomen, AIDS-epidemier och äh, världshandel. Man måste, alltså USA behöver förenta nationer och förenta nationer behöver USA. Men jag skulle vilja svara din fråga är en mening bara. Om man vill vara ledande i världen så måste man ju först ansluta sig till världen. Men den här hållningen som ni ger uttryck för lite grann, det här att alla vill väl ha som du inledde Anders. Är det inte så att det här det lite grann skiljer sig mellan en amerikansk och en europeisk syn? Nämligen den att man från USAs håll, till exempel John McCains håll, kan tycka att det världssamfund som man ska samarbeta med är en högst disparat församling där det både finns. Eh, demokratiska krafter och djupt odemokratiska krafter och man kan inte samarbeta, man kan inte uppnå konsensus i en sån värld, utan man måste ta ledningen. Det är helt riktigt. Uh, och det är klart att vi, man, kan inte gör, man kan inte ta bort politiken genom att säga att det finns inga motsättningar längre. Och politiken finns inte längre. Vi kan reducera allting till lagen å ena sidan och ekonomin på andra sidan. Det, det, det förstår jag med. Vad jag, jag refererar till när jag pratade om den här, uh, här retoriska förändringen som Kaplan också pratar om. Det är hur, vilken, vilken huvudframtoning ger man USA Eh, och hur agerar man eh, enligt vilka principer agerar man i världspolitiken USA är ju redan i världspolitiken det finns inget sätt att så att säga att, och, och där skulle jag vilja invända något mot Pierre's eh, slående formulering eh, att ansluta sig till världen ja, men USA är ju redan i världen USA är ju överallt militärpolitiskt i världen och USA är överallt ekonomiskt i världen och det finns inget sätt att föreställa sig en ekonomisk världsordning utan USA och USAs eh, eh, handelspolitik inom den världsordningen. Så att, det, ma, att en europeisk hållning eller en hållning från utsidan av USA måste erkänna det faktumet från början. Mm. Mm. Jo, jag menar förstås mentalt, psykologiskt ja. att de måste ansluta sig till världen. Bill McCormack, mm. vad, hur ser du på saken? Ja, jag... Är det så att eh, världen framgent behöver ett eh, amerikanskt ledarskap? Inte nödvändigtvis ett ledarskap, kanske på det sättet som, som, som, du, som du tycker, men, men, men jag tycker att man kan föregå med ett gott exempel. Och jag, jag är den evige optimisten här. Jag, jag ser stora möjligheter, möjligheter efter november oavsett vilken person vi, vi väljer president. Och jag, jag tycker att alla, alla har ju sina goda sidor. Och jag kan definitivt som Pierre och, och Anders se framför mig att Obama går ut i världen och, och verkligen förändrar saker och ting. Inte minst bilden av, av USA och, och vår roll i, i världen. Men, men jag tycker att även Hillary Clinton och John McCain- kan, kan också spela en, en stor roll där. Så jag, jag är optimistisk. Eh, sista frågan här bara. Eh, när det gäller eh, förhoppningarna som är knutna- som det ser ut framförallt till eh, Barack Obama- eh, tror ni att det också finns möjligheter- att förändra någonting eh, annat än retoriken? Det vill säga- kan Barack Obama ge sig på de försvarsutgifter som USA nu har, som ju är otroligt höga? Kan han ge sig på de, de, de tankar om att militär överlägsenhet är absolut nödvändigt fortsatt. Det, det, det, det är möjligt. Han, han har attragerat en ganska imponerande skara av för detta generaler och militärer äh, till, sin, till sitt läger. Och, och, äh, men å andra sidan så, John McCain kommer från militäraden och äh, liksom han talar deras språk. och han, han inser att det finns ju ganska stora problem, och det, det har han hela tiden skrikit om sedan äh, invasionen av Irak. Och äh, det är möjligt att han har lite större chans att få igenom någon sorts reform där. Jag tror för min del att presidenten kan nog driva igenom det även mot motstridiga generaler. Och vad som behövs onekligen efter det som har varit de här hemska åren med Bush det är ett radikalt regimskifte i Washington. Och det tror jag bara Obama kan stå för. Och det behövs inte minst för USAs egen del. Man ska komma ihåg att den amerikanska armén är inte så där jätteförtjust i Irak. De har gjort ett, ett, ett, på senare två, tre åren ett, ett bra arbete i termer av den mission som de gavs, den uppgift som de gavs. Men inom armén så är man inte speciellt intresserad av återupprepande aktioner av den här typen. Aktioner av den här typen. Och, och, och man bör ha klart för sig att militären... Militären som helhet är en sak, men militären, om man ser på armén som jag trots allt får göra det mesta av eh, grovjobbet här. Eh, armen i sig är inte särskilt förtjust i en, en oförblomerad aggressiv, militaristisk uttryckspolitik. De är, de är ganska klarsynta, den amerikanska militären, i min uppfattning. Mm, tack professor Anders Stefansson. Vi får se vad den klarsyntheten i det militära etablissemanget leder till i så fall. Tack också till Pierre Choury och Bill McCormack. Nu till en arena för otvetydig amerikansk global dominans, nämligen Vita duken. USAs utrikespolitik har gjort tydliga avtryck i den stora mängd filmer som på sistone ofta haft kampen mot terrorismen som tema. Hollywood beskrivs ofta som USAs största propagandamegafon. Men i höst har det faktiskt kommit en hel rad filmer som ifrågasätter metoderna i kriget mot terror. Så konflikts Marie Lillidal ställer frågan hur lojal är egentligen Hollywood med dagens amerikanska utrikespolitik? Do not believe everything you read in the papers. The enemy is getting stronger, the enemy is getting uglier. De vill inte döda oss där i det goda gamla USA. De vill döda oss här. Ingen har sagt mig varför jag är här eller vad jag har gjort. Det här är galet. Afghanistan, krigets mörka baksidor, soldater i Irak som för länge sedan tappat sin moraliska kompass och en amerikansk medborgare med ett arabiskt klingande namn som blivit tillfångatagen och bortförd på order av CIA utan någon som helst förklaring. Det här är scener i några av höstens filmer från Hollywood. Alla på ett eller annat sätt kritiska till dagens amerikanska utrikespolitik. Hollywood anklagas ofta från republikanskt håll att vara en megafon för demokraterna. Och höstens filmer har fått konservativa röster att tala om en våg av anti-amerikanism som blundar för verklighetens patriotiska uppoffringar som landets soldater gör för sitt land. John Nelson är professor i statsvetenskap vid universitetet i Iowa- och han har i sin forskning studerat just hur amerikansk politik- tar sig uttryck i Hollywood-produktioner. Han menar att de konservativa kritikerna i viss mån har rätt- i find it useful to distinguish between the part of Hollywood that's making popular movies and the part that's making popular television. The part that makes popular television has been much more inclined to favor what we would think of as values connected with the Bush administration and the Republican Party, whereas the part connected with popular films has much more been inclined to celebrate criticisms of these policies. Man måste skilja på de som gör film- och de som gör tv-produktioner, menar John Nelson. Hollywoodfilmer har under Bush-tid haft en tydlig tendens- att vara kritisk i den politik som USA har fört- i sitt krig mot terrorismen. Medan tv-produktionerna generellt har varit mer benägna- att stödja den republikanska politiken. Publiksuccén 24 är ett sånt exempel. Senator. Ibrahim Haddad had targeted a bus carrying 45 people, 10 of which were children. I stopped that attack from happening. Don't expect me to regret the decisions that I have made. Because sir, the truth is, I don't. Huvudpersonen Jack Bowers spelade av Kifu Sutherland skyringa medel i sin jakt på terrorister. En av skaparna, Joel Cernov, säger att administrationen och militären älskar serien och att de också ska göra det, för det är en patriotisk produktion. Men vem har då störst inflytande över publiken? In general, I suppose, you'd have to say that television had been winning, especially uh, the television program 24 has been very influential and has left an awful lot of people with the vague sense that uh, ruthless, Um, policies in pursuit of the defense of uh, the free world in general, and the United States in particular, are mandated by equally ruthless, um, even more ruthless terrorists. John Nelson menar att tv har den största genomslagskraften. 24 är övertygad tittarna om att hänsynslösa handlingar är berättigade när det handlar om att försvara den fria världen och framförallt USA mot en ännu mer hänsynslös terrorism. Men också de filmer som når oss här i Europa och som vi kanske har lättare att identifiera oss med är patriotiska produkter, menar John Nelson. Kritiken mot USAs egna moraliska brister i sin kamp mot terrorismen i filmer som Rendition till exempel handlar i grunden om att man slåss för en slags grundläggande amerikansk patriotism som upphöjer de individuella fri- och rättigheterna och som riskeras att utplånas om amerikanerna själva börjar använda sig av odemokratiska metoder. Idag är det kriget mot terrorismen som står i centrum för de flesta Hollywood-produktionerna. Terrorister som hatar den västerländska livsstilen och som förklarar krig mot den amerikanska hegemonin. Jan Nelson menar att filmer och tv-serier har en stor betydelse för hur vi uppfattar den politiska verkligheten. Det byggs upp en föreställningsvärld som från politiskt håll lätt kan användas för att mobilisera folks rädsla. That sort of to be fairly successful talk. Having said that, it's probably important to add that this is not a new perspective from Hollywood, Hollywood was very interested in international terrorism long before 9/11 in the 2001 in the United States. And so this sort of sensibility has been Hollywood for some decades. Hollywood var intresserad av den internationella terrorismen långt innan den 11 september Jelson menar att Hollywoods politiska inflytande i slutändan handlar om business, om vilken genre som är inne för tillfället. Och är det som nu att trillen är på tapeten, så kommer också amerikansk utrikespolitik stå i centrum. Och det kommer påverka det politiska klimatet. If you have a period in which, um the people in Hollywood are attracted to thrillers, then you're going to have a lot of attention to foreign policy. You're going to have lots of thrillers that are about domestic terrorism, lots of thrillers that are about international uh, espionage and so on down the line. And in that sort of circumstance, you're inclined to have a loose but fairly uh, impressive effect on the climate in which the politics in the United States are conducted. Det var konflikts Marie Liljedal som hade pratat med professor John Nelson vid universitetet i Iowa. Som alltså förutspår en lång rad filmer och tv-serier om amerikansk utrikespolitik. En god affär för Hollywood därför att det har blivit ett brännande ämne för världen och för konflikt idag. Och sannolikt också så i kommande program. Konflikt är slut för idag. Gå till vår hemsida wwwsrse P1 konflikt. På hemsidan finns också mer information i ämnet och länkar. Producent idag var Ivar Ekman, tekniker Braddi Juvé och jag heter Mikael Olsson.